як багато на вулицях міста жінок. Здавалося, в ньому і не проживав більш ніхто, крім жінок, що їх якась сила примушує бігати від кіоску до лотка і знову до магазину із зосередженим виглядом і величезними сумками. Перед ними стояла вічна проблема. Як нагодувати родину? після того, як вони вирішували таку ж вічну проблему створення родини, попозувавши у білій Фатії і поплакавши на плечі у мами. А далі на них чекало те, про що їхні старші подруги розповідали їм, як про щастя. Гонитва магазинами та базарами, перегони синами і колотнеча з більш настирливими жінками. На крутому підйомі, саме біля цвинтаря у старих Бросківцях, на двигуні обірвався ремінь вентилятора, і охолоджувальна рідина закипіла, видавши цю маленьку трагедію клубками пари з-під капота і безупинним блиманням червоної лампочки на щитку приладів. Валерій зупинив автомобіль, підняв капот – і переконавшись, що все саме обрив ременя, а не щось важливіше, спокійно зачинив дверця та на ключ і пішов у напрямку лікарні, до якої було метрів 300. При лікарні знаходився гараж на декілька автомобілів та майстерня, а механік був непоганим чолов'ягою, який завжди тримав запасні частини для найнеймовірнішої техніки – Мало не для комбайнів. І таких дрібниця-кремені міг запропонувати десятки. Поломку полагодили швидко, долили до рівня тосотолу, і двигун знову запрацював, наче добрий годинник. Механік відмовився від мого реча, а замість того попросив Валерія відвести до сторожинця молоду жінку, котрій прийшов час народжувати. «Тебе мені Бог послав!» – кричав він радісно і метушливо, почувши, що Валерій згоден забрати майбутню маму. «А тебе мені!» – сміявся старий. «Ось так він нас і зводить!» Спітнілу з розширеними від болю зіницями молоду жінку поклали на заднє сидіння і, перехрестивши, провели машину до траси. «Жени! Можеш порушувати всі правила, да її пробачить!» «Щасливо! Скільки маємо часу в запасі?» «Півгодини, хвилин, двадцять, хто зна. Води вже відійшли, але ти встигнеш». Останні слова, проводжаючи, кричали вже навздогін, бо старий газанув не на жарт, одначе не забував, що головне – дістатися до районної лікарні без пригод. Час від часу, поглядаючи на свою пасажирку в дзеркало, Валерій хвилювався, щоб вона не знепритомніла. Він бачив, як страждається жінка, яку раз-пораз б'ють дрижаки та хапають корчі, але не відчував до неї ніякого жалю. Усе це видавалося цілком природним. Його навіть огортав спокій, коли її ноги вдавлювались у спинку сидіння, бо тоді не треба було зайвий раз обертатися, щоб пересвідчитись, що вагітна ще жива. Не знепритомніла, Сіпається, а отже, змагається за нове життя, яке виривається з неї, вибравши такий невідповідний момент. «Давай заспіваємо». «Знаєш, яких коломийок?» – запропонував сам, не знаючи чому. Жінка заумерла, подивилася на нього ошелешеним, цілком тверезим поглядом і раптом засміялася. «Ти здурів?» «А що такого?» – перепитав Валерій. «Не пам'ятаєш коломийок?» «Боляче! Болить! Помираю!» – знову закричала жінка. І Валерій сказав, підвищуючи голос, щоб перекричати її з того не та зойки. «Тоді я сам!» Ось послухай, які є смішні слова. На тім боці, при толоці, кучеряві хлопці.